És dilluns 3 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que han talat i arrencat quatre amèlies de plaça Nova. Ho comentarem amb el regidor de serveis i brigada municipal, en Pau Lladó. Mm -hmm. També us explicarem que aquest passat cap de setmana van entregar els premis GLA d'Or que entrega AECORC, l'associació d'empresaris del Suru de Catalunya, ens portarà aquesta informació l'Ariadna Ferrer. En la informació comarcal us explicarem que una regidora de Verges deixa la CUP per l'assetjament psicològic d'un company després de no aprovar el pressupost que va presentar la formació CUP al seu ajuntament de Verges. Conversarem amb Francesc Sánchez Carcassés, que recordem que retorna al capdavant de la cantada de veneres de Calella de Palafrugir. Escoltarem alguns dels fragments més destacats que l'Enric Amaia ens ha deixat en la conversa que hem mantingut al voltant de la nova associació de circ i arts escèniques que lidera Art Llunàtic. I acabarem aquest informatiu d'avui posant-nos en contacte, com és habitual, amb Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit per saber què ens depararà aquest inici de setmana. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 3 de febrer, primer informatiu d'aquest segon mes de l'any i ho farem posant-nos en contacte amb el regidor de serveis i brigada municipal, en Pau Lledó, i és que doncs, els que hagueu passat per plaça nova aquest matí us n'haureu adonat que s'han dut a terme doncs, uns treballs on s'han talat quatre arbres d'aquest punt de Palafrugell. Per saber-ne més detalls ens posem en contacte amb en Pau. Bon dia. Bon dia.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 Uh, tinc entès que aquestes, aquests quatre arbres se substituiran uh, d'aquí uns mesos no?, per una altra espècie, en aquest cas magnòlies uh, um, el canvi uh, té alguna, alguna raó? Ens ho pots explicar això també? Sí, bàsicament que l'altra part de la plaça, um, tallant els establiments diguem... Uh entre el carrer Santa Margarita, eh, l'Orient, doncs, també el, el Merci, uh -huh. eh, doncs en allà hi ha magnòlies. Per tant, es busca també que Plaça Nova tingui una forma uniforme i són uns arbres de fulla perenne, Per tant, eh, bé, serà una millora no només pel tema de siguin de fulla paretna, sinó també perquè hi haurà aquesta uniformitat eh, a plaça.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 portarà la millora dels escossells, que diguem-ne és el quadre on hi ha, ha l'arbre, s'aportarà aquesta millora i després tardarem unes setmanetes a posar el nou arbre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 Seguim a Ràdio Palafrugell amb informacions relacionades amb el nostre municipi i, a continuació, doncs, ens aportarà aquesta informació al voltant de la l'Ecorg i dels Premis Glador la nostra col·laboradora en pràctiques, l'Arianna Ferrer. L'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, Ecorg, va celebrar el passat 31 de gener la 28a edició dels Premis Glador, al Mas Marroc, Girona. Aquests premis, creats l'any 1990 per guardonar persones i entitats que han contribuït a millorar i a donar a conèixer el suro, han fet una edició especial dedicada a la sostenibilitat. L'acte va reunir algunes de les persones més importants de l'entorn, tant surer, vitivinícola, gastronòmic com empresarial del territori català. Seguint amb la proposta del Compromís Mediambiental i la Defensa del Suro, a Plan For the Planet organitzaran una plantació de 65 alzines sureres, una per cada convidat al Glador, L'acció ajudarà a contrarrestar les emissions de CO2 que han anat generant l'esdeveniment. L'acte va començar amb el discurs d'obertura del president d'ICORC, Joan Josep Puig. A continuació, es va fer entrega dels guardons, el primer dels quals el va recollir el president del comitè Xampany, l'organització és precursora en ajudar a millorar les pràctiques dels cellers i viticultors, així com també augmentar la sostenibilitat i reduir la petjada de carboni. El segon premi de la nit el recollia el president de Plan for the Planet, gràcies a una acció presentada per Félix Finkbeiner, l'alemany que, amb només 9 anys d'edat, va difondre una iniciativa a través de la qual tots els nens i nenes del món havien de plantar un milió d'arbres a cada país. Per últim, recollia el tercer premi en Lázaro Rosé-Violán, un dels interioristes més influents de l'Estat. El passat 2019 va crear la sala VIP per la passada Fira Internacional d'Art Contemporani, Arco, a Madrid, dissenyada íntegrament amb suro. En aquest sentit, doncs, es mostrava la versatilitat d'aquest material. La cluenda de l'acte va anar a càrrec de l'honorable senyora Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Jordà va destacar l'interès institucional perquè tot el sector surer català continués treballant amb l'esforç i l'excel·lència que els distingeix, com a exemple de bioeconomia circular. En acabat, es va celebrar el sopar institucional amb la col·laboració d'integrants del projecte Taps de finca de la denominació d'origen Empordà. Doncs l'Associació d'Empresaris Suders de Catalunya, gràcies a Ariadna, que han premiat, com ens comentava, el comitè a Plan for the Planet i Lázaro Rosa Violant en la 28a edició dels Premis Glador. Una informació que també podeu trobar, òbviament, com és habitual, en totes les informacions que us portem en aquest espai a radiopalafrugell.cat. moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns que ens portarà fins a Verges i és que una regidora de la CUP del Consistori ha acusat un company d'assetjament psicològic. Es tracta de la segona tinent d'alcalde i regidora d'atenció a les persones, salut i participació Susagna Ribes que ja ha anunciat que té previst deixar la formació per passar a l'oposició com a deal no escrita i sense retribució econòmica. A l'Ajuntament de Verges només hi ha un grup municipal Junts fem poble la CUP que governa amb nou regidors. El cas va esclatar després que Ribes votés en contra del pressupost municipal pel 2020 en el ple extraordinari fet dilluns al vespre. Davant la incredulitat d'alguns veïns i els rumors que corrien per aquesta localitat de menys de 1.200 habitants, la regidora va decidir donar explicacions sobre el seu vot contrari i sobre la decisió d'abandonar la CUP a través de les xarxes socials. En una extensa publicació, Ribes acusa el grup municipal de fer una mala gestió de no creure-la i de no donar li suport en el presumpte cas d'assetjament psicològic per part d'un altre membre del partit. Una situació que assegura s'ha tornat insostenible, en aquest sentit apunta que no pot continuar participant d'un grup que li indica contínuament que no la creuen, relata l'encara regidora Cupaire, que afegeix, tot i que des del partit van convidar a marxar el presumpte assetjador, aquest encara hi és. Tornem ara cap a casa nostra i ens posem en contacte amb el nou director artístic de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, i diguem nou entre cometes perquè es tracta d'un retorn, en aquest cas, de Francesc Sánchez Carcassés, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Francesc.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 Uh, 54 edició de la Cantada de Vanessa de Calilla no? en el 2020, doncs torni a agafar la direcció artística. Vol dir que, que...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 Mantenir sempre les dues coses. Per un costat, els orígens són importantíssims, s'ha de mantenir donc aquell esrit eh, de cabella del món de Gavanera, del compàs compass quatre eh, quatre i per tant tenir en aquests moments el pensament de queè s'han de cantar veneedes i que hem de recuperar les maneres de sempre i que hem de, de, de, de cantar les maneres que cantaven eh, els nostres avis, els nostres pares. En pro, com en totes les coses de la vida en s'ha d'evolucionar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 sempre has estat lligat, eh? sempre t'hem vist per allà eh? sí, I, i tant, i tant, i tant, només faltaria <laughs> tant, sempre això que comentava que sempre es voten també una aturada, un reces una renovació, inflada nou doncs el pitam aire renovat en prògore i que ella no es perd i per tant cada primer dissabte de juliol doncs la cita puntual sigui els inicis amb transmissions radiofòniques, després des de dalt de l'escenari des de la direcció artística o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 Més informacions relacionades amb el nostre municipi i una ara que té a veure amb l'entrevista, que usem ofert aquest matí a l'hora del peix fregit al voltant de l'associació Art Llunàtic que presenta doncs, aquesta nova entitat eh, dedicada al circ i a les arts escèniques eh, ens l'ha presentat el seu responsable l'Enric Amaia que entre d'altres eh, motius doncs, ha expressat que l'objectiu principal és doncs, donar eh, un espai als nens i nenes en aquest cas de Palafrugell per tal que tinguin, mostrin la seva expressivitat eh, Un dels nostres objectius principals és fer una aproximació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 bueno, trobint un, un lloc d'expressió, de, de potser a algú que els hi pugui agradar i en el seu futur s'hi puguin dedicar. I d'altra banda, un altre punt important d'aquesta nova associació és que volen doncs, crear una primera jornada de circ i arts escèniques al carrer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 i amb l'Ajuntament, uh -huh. perquè va de quallar espai i dia, i ja anirem fent difusió. Doncs una conversa que us hem ofert amb Enric Amaia a l'hora del Peix Fragit que ja podeu recuperar a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrogell.cat. A l'apartat, a la carta, trobareu aquesta conversa que hem mantingut amb el responsable de la companyia Art Llunàtic. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns, 3 de febrer, i ho farem posant la mirada sobre el cel, com és habitual els dilluns i també els divendres. Per tant, ens posem en contacte amb l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep Pasqual. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, una setmana que comencem, comença aquest mes de, de, de febrer, tinguent en compte que venim d'un cap de setmana pff, més que tranquil, eh, amb temperatures molt suaus, això continuarà gaires dies més, Josep?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 Clar, que aquest contrast que, que, que veiem no? de, de fa dues setmanes on teníem doncs, aquelles temperatures i també doncs, el temporal que va venir, i ara doncs, aquesta pujada de temperatures, al final també va en consonància amb aquests canvis en no? la meteorologia que estem veient i que al final veiem doncs, que passem d'un extrem a un altre, pràcticament en pocs dies. Sí, en aquesta època de l'any el gener sol ser un més tranquil, mm -hmm.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 ha estat que, que no hem tingut tramuntanes uh -huh. ni fortes ni persistents i per això hem tingut doncs unes setmanes amb una humitat molt alta, tot moll i, i doncs i ara ja tampoc sembla que hagi de canviar molt. Uh -huh. En tot cas sí que temporalment aixugarà una mica i una de les coses que passarà evidentment serà que es mar de la mar de tramuntana, per tant la mar serà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 Gràcies, Josep. Sembla doncs, que el bon temps té les hores comptades, menys de 24, unes 24 hores més o menys, perquè doncs, ja canvi la cosa, més ben tramuntana, que tampoc estarà gaires dies, però sí que hi haurà anar de de les temperatures i sobretot això ho notarem a primeres hores del matí, també quan el sol ja se'n vagi. Amb aquesta informació doncs, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Nosaltres, a continuació, us deixem amb en Rafael Corbí, amb els esports al punt, i us recordem una vegada més que tota la informació la trobareu a radiopalafrugell.cat tot allò que succeixi fins als nous serveis informatius, ho podeu trobar al nostre portal web, a radiopalafrugell.cat en el qual també us recordem que us hi podeu subscriure i per tant, us poden arribar les alertes de totes les notícies que anem penjant tant punt les actualitzem. Per tant, doncs, us convidem també a fer clic a les subscions per